net so voor 10 op maandag aan die 30ste november. Morgen is dit uh, die eerste december van 2009 en Hesel is ons uit Londen goega buitse opname nummer 11. Ons groei nou lekker met die reële storiekie van ons na. Wel, wat kan ons vanaan? het ons nou weer lekker vol agenda. Ek sien die ander oudjes slikke bykie van die koortiekies gegooi. Ek denk hulle het een uh, bykie winter blues. Hier by ons is het daarom vir jou koud jong. Het, het nou begin reenerig en nat en bykie mislik geraak. Ek het sondag het ek uitgevaar, nie, saterig al het ek al uitgevaar winkels toe om paar koetjes te gaan optel. Want ek moet die postman nog Zuid-Afrika te stuur. So dat ek begin bykie shopping doen. Ek het een van die eerstes wat sal pikkie skree en moan en sê, ek kan nie glo wat jy doen uh, shopping so vroeg in die moe, vroeg in kerswees nie, maar hy, hier hmm, is ons nou, wat kan ons sê? Nothing much, ne? nothing much. Anyway, het ons te nou, uh, saterig is ek nou hier uit Gevaarwinkels toe, en ek het toef my, uh, a barfekies dag en soek by Camden, en ek was ook toe by die stad toe, maar my, my groot shoppingtrip was, was sondag gewees, ek het die sondag met een van my vriendinnen gaan vroeg optel, en ons is toe al 12 uur in Londen gewees, nou, jylle allemaal in Zuid-Afrika, of by die andere plekke, dink, sê jy, jy 12 uur, dit is al laat, maar hier by sondag, het hulle, um, ek denk die striding rules, wat sê, jy kan net vir sekere aantal uur op sondag oopwees, en ter die winkels, na nou wat hulle doen is 11 uur maak hulle oop, maar van 12 uur af dan kan jy eerst begin koop en dan kan hulle maak hulle gewoon ook vir so 6 uur, 7 uur se kant, dan maak hulle nou toe hang aan vir hulle nou 11 uur of 12 uur opgemaak het so as jy so 12 uur die winkel is as jy vroeg wat natuurlijk help is jy so bykie bykie laat gaan, bykie slaap sê so ek daarom so tot 8 uur geslaap na en dan een oonbuikie eet, en dan die tykkie daar in London inkom, dan maak die woonkos nou vir jou mooi op, sonder like het die moe gelijk. Nou ja, so het ek nou almas persientjies gaan koop, ek sal nou nie sê wat ek gekoop het, tot na kersbeseke nie, of nie, ek weet nie, ek denk nie enig iemand vir week persientjie gekoop het, gaan luister nie, ek my maak kan nog soos nie aflooi nie, ek het uh, vir haar so paar, hierdie Swarovski, eem, um, goekies, wat noemens het soos sige beelkies, nie beelkies nie, dit is meer soos oorlaminkies, wat sy op haar display kuis sê, voor die huis. Ek het vir drie spalkies gekoop wat op het tak op sit en ek het vir, ek denk ek het gegaan, oh ja, ek het gegaan met een klein kaatje wat met een met blau kristal bal speel. Ek het vir my pa, paar trokkies gekoop. Hy versamel hierdie Kogi model trokke. Ek vond my paar van die gekoop. Vir my sissy het ek uh, sommige horloosie gekry by Vassel. En vir my boete het ek wat het ek vir gekry? Ek dink DVDs miskien. En hy het vir nog iets gevraag. Maar ek kan hom die, die hele ding onthou nie. Maar nou ja, daar is hulle allemaal nog geshop. So al vir ek nou nog moet gaan koop is vir uh, O ja, ek het daarom vir my skoonmaat, ek het al a paar ietsies gekryk. As ek wil nou nog net vir my man gaan, gaan iets soek, nou bieke nader in kersfeest, denk ek. But, ek het denk, ek gaan nou op die Applewinkel, want ek wil vir hom, hy wil, is a flight simulation game, But, ek denk, is X-Plane. En laatste kers, wat ek vir hom nummer 8 gekoop, nou die kers, wil hy nummer 9. Dat hey. ek nou gesê, ek sal vir hom dit nou gaan koop, dan is dit daarom nie so te erg nie, my. my shopping vir die kers malligheid is daarom al amper tot be einde en ons is nog nie eers in december nie. So daarom die tip het nie. Op die is ons nie te veel movies gekyk nie, ek is bezig om die ek denk is die 7e series van 24 te kyk. Um, dit raak bietje voorspelbaar maar ek hou nog steeds van die hele, van die hele story dat het in rechte tyd half afloop 24 24 uur in die ouwe lewe en dan raak het bykie laf jom en ek partij keer dan raak ons lewe ook maar so bykie laf, ons, ons kan daarom gaan slaap, hierdie ouwe krui nie tyd om te gaan slaap, nie, hy moet my net anhou ouwe Jack Bauer so dan is ons uh, bezig ek ook bezig, of ek probeer nog al die Matrix films te kyk maar uh, dit lyk nie my, dit realiseer so lekker nie Ek sik alweer hier my tijkie te kry om hierdie ding deur te kyk. En dan volgende week en woensdag het ons ons waardspartijkie aan. En die thema vir die aand is films of film aand. Nou ek moet ons nou altyd anders te wees, tot ek nou besluit ek gaan aantrek soos die ou uit Hellboy ek gaan helbooi wees. Die, ek, gaan, ek het vir my kostuum gekry met die masker, nou nie een vul masker nie. So helpt vir my gezicht gaan rooie geverf word en my arm met rooie geverf word en nou denk ek nou met die hoede hel ek myself gaan skoon kry na die hele aand en die volgende oogend ek nou nog ver toe. So as enig iemand die gedachte het, hoe om hoe, gezichtverf en soek het begint vir jou gezicht af te kry Laat my as we blie weet, dit sal, ek denk, nogal handig inkom. Ek sal seker aan na nadat weer in die volgende pot gooi eerst weer maak, so as nou, as ons nou, as ons nou by dinsdag gaan, so volgende week in donderdag, sal ek weer die volgende ene makers, as jy my wil mis, dan sal ek jy my volgende week vertel van my, al my minne baal is wat ek, wat ek gaan doen. Maar jy my net beloof om nie my, my mense te sê wat my ken nie, oké? Okay? Maar jylle sal, jy sal volgende week uitvind. Ek ga nie, nie te veel daar draai op die oorblik nie. So ja, ek moet, um, ek ga myself nou my rooi verf. As iemand nie weet nie, gaan kijk hier op die prankies op die internet. En ek sal kijk of ek dalk, dalk net miskien. Een foto van myself uh, op die blok sit. Wat vir jylle by so, is. Hoe het ek gelijk as een hellboy. In my, in my rooie geit. So paar jaar terug het ons aangetrek met een kerstweest thema, en ek het uh, my vriendin gemaakt, dat sy vir my kerstweestboom met liggies, een kostuum maak, wat soos een kerstweestboom lijk, en ek het my geslucht daad uit groen geverf, nou ja, ek het gelijk asof ek enig van een of ander leverversaking gehad het, vir een paar weke daarna, want die groenverf het nie so lekker afgewas, as ek gehoop het nie, en het so'n bietje geel verkleer, so ek het uh, bietje snaks gelijk vir een rukkie. Ek was nou al gewoond om myself allerende dinge in te gepraat te kry, so as my bok verspoort, so dan moet ons nou my anhou. So gepraat van bok, ek het e-mail teruggekry van bok van Blarkse assistent en ek gaan bekie later veel uh, liekie speel van een van sy nieuwe series af. Sy nieuwe serie is Raad Afrikane maar kan nie een van die bekender lekkies speel op die serie nie, vir die ouwens wat hom nou eerst vir kerskies gaan kry, dit een van die minder bekende lekkies, maar het is so lekker tune, so het sal hoopendlik uh, die ouwens wat, bykie winterblues het, bykie opbeer, die ouwens wat bykie somer reen het, of bykie somer gaat het, en julle afweer, ek weet nie hoe noem ons dit nie, maar in die geval, as julle dit nie wil luister nie, ek slie hulle waarschuwing, dan kan julle so, 2-3 minuten skip, en dan weer begin luister as jylle lis het, oor Johan? En die ander? Anyway, um, voordat ons nou dit doen, het, um, ja, die julle Afrikaanse muziek story, my smaak in, af, in Afrikaanse muziek kruis so nou, en dan so lakke klap van al die ander mense af. Ek het een verskrikkelike weie muziek um, thuis, en ek ek bly stroom enige ding maar my muziek val so half in a, in 'n bietjie van die tema in wat so doen um, ek hou van die manier wat Bock van B verse se stemme en ek ek hou van net 'n paar Afrikaanse groepers se uh, lirika ek is nogal heeltemal oor haar ek het groot geword met Karika keuser en ek is na menige opvoering van Bless Bridges in Ken Mallin toe gesleep ook groot geword het, by my ooma. Ek het, uh, soos ek sê, jy die songs moes ek nou maar nie tot ek syk sakt is geluister het. En as ons afgeruid der, want toen, december vakanties, dan, dan was dit nou maar die selfde story gewees. Bikkie, is op my pa nie in die kar was, dan is dit bikkie boere muziek gewees, en as kind het jy moes nou maar nie, jy word bikkie meer gehoor as gesien. So jy kan nou nie sê, jy wil jou muziek opzit as hulle bestuur nie. Jy kan nie enig jou, jou muziek in jou kar speel as, as jy kan bestuur. So so toer het nou gekom, dat ek nie in Londen, dat ek nou my karrikie, my eerste kar, my eie kar gekoop het, dat ek uh, lekker gesing saam het, uh, ek weet nie wie was het, was het gewees, Peter Koen gewees, en, uh, ek het so'n bieke van Shine 4 geluister, Shine 4, een bieke van Eden geluister, een bieke van Bok geluister, Lurika Raag, Steve Hofmeier, um, Tienso Dan, ja, ek het, ek het, uh, soos ek vele gesê, een baie veld van muziek wat op my iPod is, ek beoomlik het ek het so, net so'n oor die 5000 songs op my iPod, waar van 5% van dit seke Afrikaanse muziek is sal ek sê, miskien een bieke meer, as, as jy vet, 10 persoon, 1000 Afrikaanse zong, is dit moendlik? Ja, ek het heel moendlik, om te neen, 1000 so Afrikaanse zong, nam nie allemaal goeie zongs nie, maar, want ek hou, Trus ook, so nou, en dan, dan, hake kan, so, 1 oukie vast, en dan, luister ek om, en dan, uh, koop ek nou maar die album, en kyk, wat op die adder is, en, Johan, van die Modereiland, op myne oopkie, dat in kyk, op, ou, al, albel En ek het een paar goeders van hem op iTunes gekry en het vir my een paar liedjes afgeleid. En as ek daar in Afrika kom, sal like, uh, ek kyk of ek een paar series terug het of even iemand die idee geef. Of miskien vir kersjes, my maal of vir my, een van sy series dat ik steeds vir kersjes. Is dit ook een plan, want dit ook my shopping list is, my, my wish list, my kersjes wish list. In elk geval, nou het ons een bykie gepraat het, denk ek um, ons gaan nou maar so'n bykie Afrikaans muziek som, maar hier ons so so in smelt. So as so we nou een bykie aanhou, dan uh, plak ons so nie so so in die middel, ons nou eerst kopie en pijst. Hou maar geduldig, ons is nou weer terug. Laat ek luister. Ek sit hier by die koftag by die dienste maag 19 negentiende peikie hou net aan en aan en nou Anna sy haf my brana Johnny is die baan, man dra die doppe aan hy weer ook ek moet huis toe nou Anna gaan want ou Anna sy haf my brana ek is 17 seventeende keer die bladdie week wat ek vast het by die baas ek haf my tanden breer Brane brane Kom nou die huis, maak het my golfswing seer Wat my tranas en my leef kan, net die houwe keer En nou aan Set jou my tara Elke lieve ochend moet ek werk doen ook van Blark, sy brandewijn het nie breek in nie, van sy nie serie hier die Afrikaaneraardag. Ek het een van die minder bekenders gekees, um, net omdat ek gedink het, ek het alke beter kans om toestemming te kry om het te gebruik, en ek wil het dankies even Lindie daarvan, mou die rekords af, wat vir my die goeders georganise het en toe het eindelijk vir my teruggekom het, dat ek hier die stukkie kan gebruik. Um, soos ek sê, ek het elke nou en dan af, vang ek nou so nieuwe geer, en Ek hou van die manier wat jou bokse sy stem klink. Ek hou, ek hou van syke type goeders. Ek weet nie. Ek het nou die dag, so paar jaar terug het ek vir my een hele paar ou goeders van Annelie van Rooien gekry. En ek het een paar goeders gekry van jou bles. En ek het dit besef, dis dinge wat ek onbewuslik as kind maar net gewoont geraak het in. En as jy hier so soos wel een bekeer nie ver het, is, het, dan is die familiariteit wat jy net so bykie, bykie laat houmseek voel en wat ek jy nou maar net bykie beter voel as jy dit nou hoor. Dinge wat jy associeer met goeders as toe jy nou kind was ek dink. En dis, uh, dis snacks daar was een uh, program gewees wat jy gestop het in Londen. Ek dink jy kan dit in Amerika nog kry. Um, die naam is Pandora's Box of Pandora. Ek dink was dit geweest eerder. En die ding kan die type muziek wat jy luister, as jy sê nou jy kies een song van, van ou, dan, dan waar die program uit, watse akoesties, of watse muziek, of watse ritme, of watse, watse ook al met die song wat jy gekies het associeer, en dan stel hulle nou vir jou ander songs voor, wat die veld is, dan kan jy nou sê, ja, jy hou van dit, of nee, jy hou nie van dit nie. En so, het Dit het my nog geskrikker gemaak want dit het my besef hoe hoe baie dieselfde goeder se ek ek tent om om te kies. En dit is ek dan nou net om besluit oor hierdie dit is net nou maar waarvan ek hou en die, die een van die ding wat ek nou like in Londen is, ek kan doen en sê net wat ek wil. As jy in Suid-Afrika kom dan ek weet nie, daar's bietjie meer druk om bietjie te verander wat jy wat jy besluit, of jy eie besluit te is. As die ander oude, jy dalk, jou maaikie besluit nie, hy is nou nie so, so lekker op op sekere ou wat sing nie, dan, dan besluit jy ook jou ook nie meer van hom nie. Dis so bykie speelgrond mentaliteit ek dink wat nog wat nog invilter daar so in in, in ons rooi continent. Maar um, hier so gaan ek nou maar voet by stik hou, dink as jy sê gehoord, en ek gaan bijhou, dat ek nou van Bok van Berre so goed as hou, en ek hou van Chris Chameleon, en ek hou ook van Annelie van Rooy, en ek begin, ek dink ek gaan nou bieke meer abelkraam sal, luister, ek met nog bieke gewoon gewoondraak, kan nou Jack Sparrow, oh, Perrow, ja, Jack Sparrow, Johan, ek sal uh, ja, dink as jy een bieke dronk en dan luister jy lekker daar na die ouma, op, uh, ons sal nog aankom. Het was, ek I meen, jy het Ja, ek denk jy muziek in Zuid-Afrika het nogal redelijk goed aanbeweeg. As jy luister na die typische uh, die genres van muziek wat beskikbaar is in Afrikaans, is nie net jy ou boerewelse goeders wat nou beskikbaar is. Um, en jylle oopgroep het virgen, jy kan rock kry, jy kry pop, jy kry um, al die goeders in Afrikaans, en van hulle is, ja, wat van, van hulle is, bieke rof, en is nou nie my smaak nie, maar Dit gee jou optie om, om piekje van die ander goeders te hou. Jy weet, jy hoef nie na die Amerikaanse goeders te luister en jy hoef nie na die Britse goeders te luister die hele tyd nie. Jy, jy het kees om, om in jou eie tal sekere type muziek te kan luister. En ek dink dis wat ek nogal hou van die revolusie wat in Afrikaanse muziek aangegaan het die laatste tyd. Ek sal sê as ek is die laatste 10, 15 jaar. Wat ek wanneer ek school klaargemaak het. Ja, ek kan onthou dit ek uh, in uh, 98, nee 'n bietjie verder aan 99 se kant seker toe Dusie se eerste series begin uitkom het met die Afrikanerse goeders, want die ou klassieke Afrikaanse goeders nog op. En ek het, ek het daar ertoe van gehou en ons het nog altyd talent gehad om goeie Afrikaans te skryf. As jy luister na Lurika Reg, ehm um, se so goeders wat geskryf is en het Johannes Kerk oorl wat goed geskryf het, en jy sê, daar was, da, da was net te veel mens om rarig op te noem, en ek denk het was gelukkig gewees, een paar nieuwe talent, het um, het goeders begin skryf en anders te sing, wat en ons het net, dit het begin vlamvat, en jy, ek denk, ek luister nou meer Afrikaanse muziek, of ek probeer meer op boog hou van Afrikaanse muziek, as enige ander Amerikaanse bands, of Britse bands, ek denk, obviously, om dier die radio aan het, en jy krij meer Engelse muziek, jy so dier die radio, wat vir jou bieke meer sê, ja, kan jy gaan oor dit luister, of dis nou een ruitzong, dan dan luister jy nou maar dit, maar ek denk van het ek is, is ek meer, ek sal nie sê, patriotisch oor Afrikaans, nee, maar dit net bieke lekker om daai daai gemaklike uitdrukking te kan kry vir jou, vir jou muziek. Ek weet, daar sê jylle paar onderhand of um, goeders gewees, wat besprekings gewees uh, oor die Afrikaans muziek en mense wat van het hou en nie van het hou nie, maar ek dink, as jy jy kees gemaakt het op die typische muziek, maar ook hoe oud of jonkje is nie, jy gaan altyd so half terugkeer na na die type muziek. Ek is nou al van lang tyd afhou ek van country music, en ek het so skokend achtergekom, dus sekerlik omdat ek een van die ander plekke waar het ook geslep het as een kind, is uh, ons het naar baie Afrikaanse country festivals toe gegaan daar in Zuid-Afrika. En uh, ek hou tot vandag toe van dit. Ek hou van die Amerikaanse country, ek hou van die van die Suid-Afrikaanse country ook. En um, Ek weet dit is net die lekke gevoel wat jy krij. Partij met sy sê, ja, as ek nou stront, sing oor jou gevoel en soor dinge wat nooit kan gebeur nie, maar ek weet nie, ek, ek like it. Ek sal sê, ek sal het, ek, ek gaan maar bij dit hou. Ek hou van wat ek hou en ek hou van baie dinge en ek hou van andere dinge nie so baie nie, maar ek kan die verskoning daarvoor maak nie. Dis wat van ek hou en dis wat ek sal luister. Dit is, in die einde van die dag is dit hoe dit my laat voelt. En het laat my lekker voel, so ek gaan nou maar daar nou aan luister. Hees ons nou, wat gaan ons vir julle nog vertel? Haia, oh ja, my maat my nou vertel. To in Zuid-Afrika het weggeef, sê ek is so 8, amper 8 jaar terug nou. Toe, uh, was daar 8 hond op die plaas gewees. Nou, hulle kom nou van my schooltijd af, die hond, kies kom nou al saam en, uh, My maat en hy nou, nou die dag moest hy een van hy oengjies wat uitsit het, want hy was, was raardlik baas syk gewees. En hy het, het nou toesang na nou weet dokter te vat, hy die dokter, dit is, hy kan weer probeer opereer, maar hy het nou al een lang lewekie gelei en dit, het lyk net asof hy elke keer net pikies, pikies raag maak en dan val ander stukies weer uit mekaar uit so is het beter dat hy nou bykie viel, altyd gaan slaap, en dit was haartseer geweest, nou is al nie twee honde oor. En uh, my ma vertelt die ene wat nou nog oor is, hy is, uh, hy het so verskriklike haartseer uitdruk om op sy gezicht asof hy die hele tyd na die aneens soek. En soos hy gaan sê, hy het nou altyd van van babiekie honde nou al daar by ons geblei, ons is ook een weeshuishonde en Ons het nie rechte honde, rechte honde nie. Ons het soke weesheishonde. Al ons honde het een verskrikkelijke verdrietige storykie aan. Wat jy kan vertel waar die goekies nou vandaan kom. Ons het hulle of gered wat hulle uit die water uitgeval het. Of een van die honde wat ek het, het ek gekoop by uh, dochterkie wat buiten kan die spar gestaan het. Met die klein hondkie. En sy was vreselik graag, sy was bang haar pa gaan die hond doodmaak en toet sy nou, ges, sy kan, sy gaan, die hoentje op weggele, toet ek al nou, ek denk ek het daad het, het ek va, ek denk ek het 20 grand of iets, het ek va gegeen, va gesê nie, ok, ek sal die hoentje vat, en ek kan ontdek die hoentje, by die huis aangedra, aan my pad gesê, ach, jy het nie nou gewees, hy is hond nie, toet ek gesê, maar ek kon nie die hond daar los nie, hy, dit was nou my nie, verskriktelig hartjeer gewees, en ek het om by die huis aangedra, en ek die ou stikkies pap wat hulle vir hom gevoer het die ochend om sy bekkie skoongemaak, en, en dit is so verskrikkelike haartse rondje gewees. Nou die hond, ou Sampie, en sy naam, die is nou een van die, die oorspronklike honde wat nou nog oor is daar op die plaas, maar dit is een verskrikkelike brave hond. Ek kan onthou Ons het een aand het hulle probeer by ons inbreek, en het was net ek en my maal op die plaas gewees, en ons klein hondkies kan dier die venster gaan, to al in my paad gegroe, al die honde kan in enige vertrek in die huis rond gaan. Ons mag nie vir die honde skree in die huis nie, want hulle moet gemakkelijk wees, met al die vertrek in die huis, so as jy in die moeilikheid is in enige vertrek, dat hulle sal kan inkom. En ja, so het die hond het nou hulle self geleer, om by die vensters op die weering uit te klim, en die hond het... Uh, en toe besluit ek hy, hy gaan hierdie oudens nou aanvat, hy, hy gaan ons werkelijk baar beskerre met alles wat hy het, en ek kan onthou, hy het aangehou en aangehou en aangehou en aangehou, en, en, en hy het geskop en hy het om geslaan en hy het, maar hy kon dit nie nabij genoeg in die huis kom, om enig iets met hom te doen, en ek denk hy kon hom baie meer skar aan gedoen, dit is net so een klein Jack Russellke, okay, maar die hond, toe to hy, hy nou uiteindelijk weg is, toe bedaar hond eers, en hy kom toe, toe eerst weer terug in die huis in, en dit ons om dadelijk vers te gerei, want, jy sê jy ek denk, twee van sy ribbebenen gebreek, sy oog was oopgewees, sy, twee van sy tanden was uitgewees, maar hy het net nie opgehou nie, hy het aangau en aangau en aangau. Nou, die ander hondje wat saam met hom was, was ou flooi gewees, dit is nou my maas hond wat nou nie meer is nie. En Floyd was op een van die weeshuishonde gewees wat ons by ek denk iemand opgetal het of geërf het. En hy was so een miniatuur uh, volkssterreerkie gewees. En die ook verskrikkelike brave hoenkie, maar hy op sy oudag, as ek met my maal gepraat het, en sy sê nie die honde is nou uit en hy kan nie nie weer terugkom, en hy, hy was amper blind gewees, hy kon nie sien hoe om weer terug van die huis in te kom nie en nou moest sy hom nou die hele tijd roep, en ek het nou hierdie kant myself doodgesit en lach oor sy met die hond, so praat, maar vir haar is die honde soos kinders, vir ons was het soos ons honde gewees, maar vir haar wat sy nou alleen bykie daarop het plaas het, partij aand, dan is die honde haar enigste beskerming en familie en vriende wat sy het. So, dit is nou wekie met een lang story omgepraat, maar so sê ek dan ook tot ziens en hoop uit nou lekke lewe daar nie in die honde in die doggy heaven O vlooi laat jy nou rustig wees en niemand meer hoef te jaag nie hoor dan op daai noot as julle enige comments verlos ons daar is hy nou vir op www.goghabite.wordpress.com of as julle vir my e-mail wil stuur, stuur die daarna goghatassie at googlemail.com toe, of subscribe sommer jys op, jy, op iTunes as julle wil. En laaie sommer vir julle automatisch af ook. En, ek gaan dan vir julle tot soon sê, want ek dink, ek klink bieke moeg nou. En my brein is besig om ander en dinge te gaan jaag. My hoop julle het lekker geluister en ons praat gauw weer. Naand, ouwens...